Hola, seguim a Ràdio Palafrugell aquesta vegada amb Clara Gavaldà, membre de la companyia Sagrata Hola Clara, ens podries explicar una mica què feu, en què treballeu vosaltres? Hola, què tal? Mira uh, la companyia Sagrata som una companyia que fem teatre familiar i que fem diverses, um, diverses obres de teatre que um, el que passa és que jo el que, el que vinc a fer aquí a Palafrugell el, el dilluns és una altra cosa, eh? <ríe> Però sí que amb la companyia Esgrat fem teatre familiar i treballem amb, amb bastant d'humor i, i fem, fem obres de teatre molt divertides per públic familiar. Ens podries explicar una mica com es va formar aquesta companyia? D'on va sortir la, la iniciativa? Uh, bé, la companyia Esgrat ara ja ha deu fer sis o set anys que, que, que la vam iniciar Mm, però tant jo com el Joan Fivera, que és l'altre membre de la companyia Esgrata, eh, havíem treballat amb, amb fent teatre també familiar amb altres companyies. Havíem estat amb, amb Goc i Magoc, que és una companyia de teatre de carrer, llavors havíem estat a la filial de Goc i Magoc, que són nets i polit, que també fèiem cercaviles, i llavors eh, vam també formar, formar part de la companyia de Parranda, que també feiem teatre familiar. I per circuncances de la vida tots dos vam, vam plegar per diferents coses i llavors un dia fent uns sopaixis amb la seva família i, i la meva família vam dir, ostres, per què no ens hi tornem a posar? I, i mira, vam tornar a arrencar i vam formar la companyia Esgrata. Ah, quins projectes heu portat a terme de, des de llavors? Tenim tres obres de teatre... Uh, fetes mm, la primera es diu Sol amb la Lluna que és un espectacle uh, de diverses històries cortetes um, molt divertides totes i així amb, amb molt enginyoses i, i que en, en, aquest, en aquest cas i en aquesta obra de teatre ens han donat dos premis del públic vull dir que és una obra de teatre reconeguda i que, que ha agradat molt en general a el públic i que ens diuen això, doncs, que tan agrada amb els petits perquè hi ha coses més visuals o cançons, o... també agrada així de, de, de nens i nenes més grans perquè hi ha alguns enigmes que s'han de resoldre i llavors enganxem els més nens per aquí, i amb l'humor doncs, també enganxem els, els adults i, i, i el, el públic familiar en general. I els projectes preparats de cara a aquest 2020, en teniu alguns o més o menys seguiu amb les mateixes iniciatives? Que, a part del sol amb la lluna tenim dos espectacles més, el de què fan els pets, que és una història d'un titella que, que té el problema que no hi sent de nas, no sent les olors ni les pudors. Llavors a partir d'aquí doncs, vol saber de què fan els pets. I el tercer projecte que tenim és el, el, la princesa en Texans, que és una llegenda inventada per nosaltres, eh, que és llege una llegenda que trenca els estereotips clàssics de les, de les llegendes. Eh, la princesa és una princesa valenta que sap resoldre ella, els seus problemes, el, el, el cavaller eh, és una mica sapastre al principi, però al final acaba sent part del problema gràcies a que és molt sensible i el drac, per exemple, doncs acaba sent part de la solució, tot i que al començament sembla que és molt feroxa. I aquesta obra de teatre també la vindrem a fer a Palafrugell, però vindrem a fer-la el, el diumenge 19 de gener. El diumenge 19. Vale. Ens, I si ens podries parlar una mica d'aquest de, dilluns, dels contes amb gust de turrons que porteu aquí a la Bòbila? Sí, els contes amb gust de turrons que, que vindré a fer aquí a la bòbila el dia 23 de desembre, aquest dilluns que ve, aquí sí que vinc jo sola, no, no venim a la companyia Esgrata, sinó que vinc jo com a, com a narradora de, de l'hora del conte. I sí que com que estem al voltant de les festes de Nadal, explico mm, tres contes que uh, l'activitat uh, sencera jo la titulo Contes amb gust de turrons" perquè són contes doncs, que ens parlen una miqueta d'això de les tradicions nadalenques, les tradicions que, que tenem aquí a Catalunya sobre el Nadal i les festes de Nadal, però vist sempre des d'una de, òptica una mica diferent. Perfecte. Uh, moltes gràcies, Clara. Si volguessis afegir alguna cosa més sobre sobre el dilluns que ve o sobre qualsevol cosa. Sí, animo tots els nens i nens que, que tinguin ganes d'escoltar contes doncs, que vinguin, perquè parlarem precisament d'això, parlarem de perquè què el, als pessebres s'hi posa un caganer, doncs explicarem el perquè hi ha un caganer als, als, als pessebres. També explicarem què passa en una família el dia que fan cagar el tió, que passen coses molt extraordinàries. I també explicarem la història del Martinet, que és un nen que resulta que a la nit de resa que havia d'estar dormint i se desperta perquè se li, se li escapa el pipí i llavors té el dilema de què ha de fer i explicarem una miqueta i resoldrem aquests misteris, d'acord? D'acord, doncs, moltes gràcies, Clara, per parlar amb nosaltres. I ens veiem el, el dilluns i dilluns, de desembre, a les 6 de la tarda, a la, la Bòbila, a la pista de gel de, de les activitats de Nadal. Ah, ja ens veurem, moltes gràcies. Moltes gràcies, adeu.